Bismillah rachman rachim, alhamdu lillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasuluna muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahim bi ihsanu layumid din. Allah nama dhuwara fa alandarawmi, batam fati indi imi ta faalik rkhojim, lafdatu da v'kima ta allahu t-shokshin muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, ala bi familati, bi shokhat, that jizacin dikin lugu natura edililinifun tak saibotat të nderuar vëllezër besimtar, kemi trajtuar në gjumën e kaluar një shkambull të radhës nga shembujt e imanit, nga shembujt e besimit që na frymëzojnë dhe na inkurajojnë që të bëjmë punë të mira, të bëjmë punë mëdhaja. Është të rëndësishme të motivohuar nga besimi në Allah xhota e valla nga se kemi thënë se besimin në Allah në manuar është në dëvërtet një, një begatie madhe. është një forcë e madhe që besimtarja ka në zemrën e ti dhe në qofë se funksionën si duhet dhe në qofë se të përdore si duhet a i mund të bënë me te qodina. Dhe se argument për këtë kemi cilë shambu të njerëzve të mirë gjithësërisë që Zoti ka përmerë në Koran e që ta shambuj, nuk duhet të mbeti më të rëfime historike, por duhet të bëjmë fërëmëzim për neve, dhe inkurajim që edhe ne, për mes besimit në Allah në Gjellë Valla, të bëjmë pun të mdaja, pun të mira, me besimin në Allah në të të kalem së provat, së lidat, përlimet e jetës e tira më rarë. Dhe përmën dhe sëtë në shambu, nga se edhe kë shambu, lidhet me një nxarjet madhe historike, të në cishme që ne tashme imi në pra këtësaj. Imi në muaj në Muharram është muaj i par i kalendarit Higjiri, kalendarit që nëmërë muajt dhe vitet në bastë të shpërngullisë të pregamberit sallallahu sallam nga Mekia i Medine. Anden këtë këtë këtë këtë këtë shkërëmullit i luar Jon Mohamidi s.s.s. nga mekja në Medine. Dhe këtë kalendarë është bërë në kone omerit, radhjallahu ta'ala anhu, dhe prea tëre, dhe mëndë, muslimanët kanë nëmrua me këtë kalendarë. E në muaj i parë i këti kalendarë është muaj Muharram, që ta është nej minatë muaj. Kë, Përvej që është muaj i parë, ka dhe vlera. Përvej që është muaj i parë, ka dhe vlera. Muaj i Muharram, muaj i Zotit. Dhe, Zotit, dhe në këtë muaj. Allah dhe në të gjitë muajt. Por në këtë muaj kanë dhe në gjarjet mëdha në histori, tërëncishme. Që kanë lënë gjundë pashlyshme në histori në njerëzimet. Ma në di përvej që është muaj i kashënua nuk dhe qantë, si kërëse është dita ashhoras, dita dhjet e këti muaj, Muhamidi s.a. me ka agjeru këtë dit. Pse Musaun, السلام, jlalahu, e ka agjeru këtë dit? Përshka kësë këtë dit Allah e ka shkëtu Musaun a.s. nga arroganca dhe nga zulumi i faraunit. Dhe më thonë, Allah gjela gjelalu e ka dërgu Musaun a.s. të kë farauni që me e këshilu, mos me i bë zullum njerëzva. Që faraoni mos dëvajdon më nga atë pretendimin e ti sa në shë zotin. Dhe të lejanë që benë i israelit, për për në mustahot al-i isron, kërëhet nga thundra e faraonit. Kërëhet nga rëbni e faraonit. Dhe për këtë allahon gjendë nga ona i ka dërgu argument e faraonit edhe argumente legjike por edhe argumente që kanë bëjnë me mrekulli me gjërat tjerëzakonshme që Musoi Alehi Seron i ka prezentu para faraonet që të beson për fatë ke e cishë përkunder argumenteve përkunder gjitha fakteve që Musoi Asimi ka prezentu faraonet o të lu arrogant dhe Kër Musa a.s. i bëre të veprimet që Allahu a.s. i amunësoj e që ishin mugjiza mërkulli, në ne hofë të shkopin, e ti dhe a i shkop shëndërojë një gjarë për në të madhë që në viste. Kë në viste në gjithë, kë është realitet, për një me, e fustë të dorën, e kërën zerte, bënd të dritë dhe argumente të tira që Allah i gjelë bëhori edhe Mosait a.s. që më të dërgu Faraonit që unë jënë pejënber e Allahit dhe Allah më ka dërgu me thamë të si për nështë të njëra bëzotit edhe më së bëzullohë. Këpër gjitha këtu, kësi Allah i gjithë të porësifat këti Faraon i mori me talje dhe me arrodonës. E i thamë Mosait a.s. Ti jeni magjista, ti jeni mështrusë. Për përgëmberit Allah dhe fati e mashtruus. Dhe e së dojnë Musa me Arisan dhe kur dush dalën me i darën. Atene u përzën një dit një ishte një ditë feste që grumbulloheshe njerën një nga gjithë thavisët. Dhe një në qenda. Sama të për njerëzë. Të ishte një grumbull masiv i njerëzëve dhe atët është do të balëvaqoj Musaj a.s. me sirbazate e faranës. Parmenet e në vëzër faranëm dhe dhe sirbazat. Sirbazat magjistar dhe njëzë më të këqin. Dhe nga njëzë më të këqin jenë sirbazat. Dhe në në bërnë fesabë Buen shkatrime, rajen, mashtron, prishin njerës, e gjitha qëka kanë mundës në bojnë më bashk më në bashkëpunin me, pat kecështë shëjtan të ndryshëm. A ne në të këshi. E më hojnë zotin, e për tërgojnës e besimtarat, a nuk më në me bashkëpunin, pa e më hua lëngjën e gjevelim. Gjitha këtë këshi e i bojnë. Mirë, po për neve nuk duhet me, me, me, me përfasuk e në një frikë është kësë Allah Gjellarë ka thonë Inë në kejde shëtani kene daifër Allah në Kurën ka thonë Kërë thëtë që i bëndë shëtani bashkunim i ti me njësë sëktun Qëka dhe që thurërë Kërë thë mashtrinë e këndër juve Allah në thë daifër Zajefërë Dabë të e nëto Nuk shimërënë e to Allah Gjellarënë i në poshtë A do një besimtar që është i lidhur me Allahun, ka iman, u im push këtu. E çita njerëz, çka kategori të shëmtuarat e degraduar, ç'ështënisë e thiri faraoni. Për shkak të faraonit, këtë kategori para më ndani, para më ju kundërvij në sajtën e historisë. Njëti më të mirë Të gjemëberi Allah Gjellarë. Musaj Ali Isra në kështarë me mre kulipi Allah Gjellarë. Apo e vrini për qëfar, qëfar shëmëtimi për e të fjoj. I ka dhjë sirbazat, me luftu Musaj Në Ali Isra, me pëngush për e në Zotit, në uvërtetu se kërëz Zotit. A ka punë më të shqia se si qëtu? Në më sënë bonë bashkë punë më të shqia. Sënë bonë bashkë. Absolutishtë krejtë këtë punë shëmëtunë me të ndytë, punë më të keqët mundshme, që të, mund të njëzhën orë, minimu faranit, edhe këtë e më të këshit mundshme po. U takon, dhe Musa i Alejson po qëndrën të kashetyne. Para së më fillu, dhe më thëmë, ekspozimi i aftësive, si mbës të të në, موسى عليه السلام موسى يرى سير بازا شو مشي شو مشي هون يا صاح ويلكم لا تفتروا ولا الكذب فيسخطكم بعذاب فاميتوا اليوما مس مس واسطرني مس مس بس برت كشيه على زوتو سيو دمنا لوجه الجنانو Kër e o tha Musa alisëm këtë, që njëri që i mashtranë, a e dhe kur të buët që së për mashtranë, a i mërani a dhe që i tja që po bëdë. A ndë Musa alisëm e dhe diti aspektin emosional të ti mërëndshëm. A më së bëni kësë se në ko mirë kjo. Kjo punë të tjeqëja. A e dhe në kujt për të një ndihjo? A e dhe në kujt për një ndihjo? Jo? Po ata, في لون ما يكون تماما ما يكون فيه شيء فوقه خي ا ترى واتفقوا ان مساري اتا مجسترات الفراعنه من فيل ما مجيده تينه لقدوا شي شابه ما فيل يبدوا صا مناوره و الله ثت والسحر اعين الناس ويسترهبوه Vë gjahë u besihrin adhim Allah në tha I ma gjepë së nësujtë e njerëzë Jo realitet, ma gjithë I ma gjepë së nësujtë e njerëzë Dhe i friksuma njerëzët Njerëzët është këtë tutën Qo kjo që pëpunin këtasë Njerëzët të nuk kanë bindit një afturush Për nuk kanë të formunë Se duhet friksun nga këtë manuvrat Të duhet të duhet Edhe njerëzët Me njerët u dërzunë Që kanë duhet nukja Q qëka është forësa, atë është këshën po hangat, qëka është mundësia, fuqia, e kër i hodën e e bëndat atë cirë këne të të në e kërym, atër Allah i thaë Musa o të vësa, e të është hodët e shkopin, vë ala të këhëf, e më stot, si vë ala, së kemi i mujtë, kemi i mujtë se të jenë hak, të jenë vërtetën, Shkupin Musawet alihi së rrabë nuk ishte ma qi. Allahu gjennë dhe volat e vëzër, e shndërën kodrën pluhën, e Allahu të barë e kohët ala të të okën e dhejën e banjër, e kryen nga anëzëja, e shkupin pëse banjër, për të nuk është kërfarë pëngese. E nëshëlluane gjohë për mabë, e në fillojnë mihon në dhe ta, Gjerëpnit të ata që kanë bëha, ta mi hongë rë gjopë, jo hongë dhe këtë magjijet. Kër e ponë magjistarët që ka përbog, ata ishtë në ekspertët magjisë, ata ishtë në ekspertët mashtrimit, e kuptu në që e kësër magji, kjo për i me, e po aqë nuk përbëjt fjallë për magjistarë, përbëjt fjallë për njëri, të jashtë zakamësën. E edhe kër e ponë këtë, A jelkun dhja më heç në që është ka këtoj musai a.s. Se jë thamë, Ma sërani për zëtën se Jumitë Allah të një dënu. Aja pak jelkun, e kjelkun, edhe tash, kër e përnë këta, thënë faranit, te jë mashtru se e ne i besumë Allahot. Kër e përnë këtë faranit, njerës të du muhe, mu e lkun, përdoj, faranit, që ka përdojë, kër është fërësa faranit, ti këtëon që e zëtë, të të s'k e në ku një të pushteti ajta më është të ga që më bë gjithë shka edhe dhe nëse më bindë farauni me thënë pola, gafinë më kompos me dohalë paramilin në në që ju këmë ashtër u bura ndodin të polë, ma mire që të me thonë jo thë kërën dhe këmë i vrat kërën dhe këmë i vrat ma sëpari magjistar magjistar ju thë ne usalliben me këm fjë gjudhuj në nëkhëll Kom ju gozhdu, kom ju gozhdu, gozhdem kom ju fu ndum rara. Dall, ju tashu gozhdimë, do ti gozhdu kom ju shtim rara ndru. Tu tu, tu ju gozhdu atu, do ku dehu e do ku duke... gazaho. Faroni nuk është lemtat atë ndru. Nuk nje histori azum mqorsi ajo. A, a dhenë se ka bu faraoni? Maheret, maheret. Një ondre ka pa pa. E ka pa një ondre, përna, një ondre ka pa. Edhe në të ondre ka pa që kom me lin një thëmi prej ben Israel, ati popullet hebrej, për e tëjnë kom me lin një thëmi që kom me arzur përshetik të të një. një ka urnu që kajt gjithë dhë thëmi mashëll që lin një njët. A përshmi ku shë faroni? Për një ondër kavra me cina mi rathmi kavra, për një ondër. Edhe përse vish një ondër e kapo që jam e dikush karriken. Ata që në ditë për karrika bënë gjithë nga. Ata dhe vrojnë, dhe vrojnë, dhe vrojnë. Gjithë, Allah në arrujnë. Karrika me kosh punë e kavajshme. E ta është paramena, kër për një ondër kavra, thë mi. Kër që i ondër i bojë gjë ondër, ta është po e shërë që për kërfnit në djepik avropë, po për bura, për grokë, jësabë, së bërë. A për kërten? A ndaj kërsnimi i faraunit, ndaj magjistarën është kërsnim shumë për jasë, shumë për një me. Mirë po, tashmë, tashmë, jemi të tema jonë. Imani të nërruhë të tashmë të isha dhe përtu në zamba të magjistarëve. Ta është besimi nga Allah në gjëllë në urak është të zonëve në zamërë atyna. Ta është nuk ishin të zbrazdë, si në fëllim, që farani i frikësante, e i është të me pare, e i përdojte si, dhe më hëmë, një jetët lirë. Ta është ja, ta është ishin të pasu me besimë, dhe ishin të gudzimë shë me besimë. E i thanë, fëkdi ma entë kadë, innëma të këdi hadhi lë hajatët dunia. Gjyke që është dush të, se të ka e bëzdojë të në këtë bëna bërë që ka bërështë. A më të sunë bërë që është dushë. Që është që di, kështë jo. jo. që është të? Kështë që të bërë që ka bërështë? Musale së në, jo. Besimtar që është në Musale së, jo, jo. Njerët më të këqi që i këshë në atë, njerët më të këqi. Le që i bërën më katë më të kë kër e përkrahën i një një në matë keshk mundë shumë a këptu? e përkrahën i një një matë keshk mundë shumë mirë po kër e pon argumentin kër u gendëm kër imani zuri dham në zamërët e tyre kër ustolesin e zbukruan në këtë begatit Allah gjelë në gjelë ju thënë ju para kësë i faraun ju kështë e premtu pozita ju kështë e premtu parët majme dhe që të një usën alesëm, një që më një qofë. Se ka po farën që që kjë, që që që kësë kam i dojnë për në më më sësën. Ka pojnë, me shtë kam i dojnë të lashe. Po, i del të lashe të tyret me dritë, nërmën e allohë. A po, a i del të lashe të tyret me dritë? Po, i del të lashe zjermit me ujë, se zjermë është për meshtim, me e i del të lashe, e i del të lashe zullumit me drecini A ndajendin të farojnë që të terashë e ka në gëmurës a ndësëm. Tha ju pagu i së të dëni. Jë e për qëka të dëni. Dhe që të amonë e që më në qafë. Po këtas, kërëponë argument në lajtë. Paramendeni, kje këndohen nga pozitat, kje këndohen nga pasulia, nga joshet, ma dje! Pranuan edhe që të ekzekutuan. Të bëhë qëka të dushë. Të në vëzër, dhe që me ndëgju këtë nëjarëja, tru Petr Shiava. Me nërë njerëzët, e me, me, me, me, me, me, me i vjerë, e me i ngulit ndru, e me i torturur, e me i munun, te i ndekë. Që Qështë Allah kërëma në kërëma? Pune mua? Pëse? Pëse ata nuk për besojnë ty? Që qëkaqë? Qësë përdojnë me ty? Përdojnë me dikën ja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ja të tonë dhe jubë për shkatëj. Që kërë është mentalitet e i zlumë qarët. Së të lënë në besu që shdush. Për argumentët, fakëtët. Andaj, faroni kësërej. Ata u egzekutuan. Mirë për shkunë të Allahu si pdashmur, të dëshmor, shahida. Shkunë të Allahu Gjallahuara si njështët mëtë mirë. Të pendun të kë Allahu Gjallahuara. Apo është e të nërëzër që ka bënë imani? Njëri më të këqë, e bojë njëri më të mirë. Një njëri që shqitë për gjithë shka, e bojë në të një të pashqitën me kërë, në së në blenë, jasë vetë, nuk mund është bësi muslimani në drejkë, së në korruptën kërë, du në njër njërë mëja dojë. Njër njër njër. Jo, sajë, e pagunë Allah mëshë drejkë, apo, kështë pagunë mëshë mëshë allahë? Së ke e sabë, të vëzë në së një njëri, Semi njeri e ka në rrëgë, po thëmë kusëtëmishtë, e ka një punë të mirë, një firme sigurë, stabile, e qëndrushme, ka benefite, ka privilegje, i ka gjitha, edhe ka rrëgën lehe, tërzatë një jërën mund e ka. Për ahat i ka gjitha, mes të burime, me gjitha i ka në regullë, punë e letë, s'ka munim, s'ka rëzik për jetë kërgjë, punë shumë komode. Me jë thyrë, hedhë me punume një gë me zjerë, me nëzete për 200 nëra. E lënejetë mune të jë morko? Veshmi, thonës të mërë, jo, hënë, falë, hënë, veshmi, e përësit kërë krasim shumë i thjeshtë, ato që ka lohet jetë, ato që ka lohet prëmë tëmë, ato që ka lohet të kërëdhënë, dunion me të rëmë komplet, është e pavlira të. Andë e besimtari, e din vlerë me shkullimit e lohetë. Besimtari, e din vlerën e argumentit, e din vlerën e të vërtetës, po e din së e keqë është e pavërteta, e din së i keqë është mashtrimi, i din gjithë e këtu. Për këta syë, nuk përmënët me konë pjesë e mashtrimeve, nuk përmënët me konë pjesë e lojnëve, ndëshme që bënë zullonë, e marrin hakt hujë e kështë më radë. Ama qështë i bënë këtë njëri? E besim të pasë në langëgjën n Dhe Musa a.s. e në posht i faraonet, në poshtën e sërbazët, por atën në në poshtje e gjithë në shpëtimet, ja ponë harin që hëpën. A përshë, këshë në fitur sërbazët, a këshë në besu, kërë, këshë në ushtu të bëjnë dhe atyre, në faraon e kam jë. A në shikë kërën hun bëja, ka fitur të më këta hëpën, a më fort fitur të në të një. Mbesuar kur se çdo tani ndesprova njerëzun që u paskuva me ditë, u ran çat humbi, çat dëshiron, kohë fitim madh nuk e dihet. Allahu e di punën e sirt, ti bën domacaktim të Allahu, edhe Allahu më dhe kjo është amson, dhe falam, shum, e famdreja. Ti e ke arfun e marrë çka mësoj, si rebaz do fam apsë, tu ka msimë shumë. U po dëra që të shorbem me këtë shambu, te i morën në kuptuesë çfar buximi, çfar kënaqia, çfar bindje çfarë pasurie fiton besimtari që beson në Allah xhëlal xhëlaluh nuk ka pasur më të madh atë rrugë se imani në emër të tij këçet pasuni pastaj kanë kuptim e kanë vlerë kur ti a di vlerën e besimit tonë që të ka Allah xhëlal në urt ia di vlerën e mosit ton ia di vlerën e Kuranit e pejgamberit e sa me ndjerimit e punët tiranë mëse me çto ka kuptim e dhjetë edhe pasuni ajo çka pa këtu Allah na rruaj kur të lësham zotë nga reforma Allahu nauz buqurof me iman. Nrosh Allahu guxim me iman, na pasuroft Allah me iman, na munsoft Allah që ti me gjithmonë në amin në duhur të drejtësisë e të punëve të mira, e, e, e, e na uth Allah që për fond, për kërpjes, për me ona nga përkohja çdo zulumë, e për të kië çë mbashtrim të padrejtësia. Edhe nëse bota gabimisht Allah na falë marrë. Ne kaç po jap në fund për këtë pjesë, pa dëgjuar më zonë, pastaj vazhdojmë me punë të tjera të djumës. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا